Ziburun, eneko aldanak euneko berroita lau egintzuen lehen itzulian, eta eskuineko opozizioak nekez eginen du alianzarik. Urruñan, eunendako berroiarekin Filipe Ramendik ere irabaztezake, Gabilan eta Etxebararen arteko alianza urrun ikuste baita, eta ustaritzen berriz, Brunoak Akarrerek bere euneko berroita mostarekin hausap ezkargua berritu dezake. Erabaki izan daitezke berriz, zenpere itsasun edo endaian, Zenperen, aliantza aste honetan zeinatuko dute euneko berroita bat arditzi zuen Dominik idiharten zerrendarekin. Itxasun ere, aste honetan jakin beharko genuke Mikel Iribarren abertzalearen eta Louis uztarrotzen arteko aliantzarik ardide denez. Endaian, Letizia Navarroren zerrendak ez du rendik deliberorik hartu, kotxe ezen arroa uzapezaren alde egin ala ez, zola zaldi ikitiko prez dira. <susurra> gira kotiaren taldearekin eta eribai uh, paskal dezhioren taldearekin eh, aspapenetik esan genuen bezala, denekin etzekiteko eh, pres gira. Maulen, iru zerren dira bigarren itzulian, baina eta elkegarai abertzalearen eta lua labado komunizaren arteko akordiorik espaita izan eta ez dirudilako beste alientzarik izanen denik. Ondorioz Michele Etxebest hau euskaltzaleak euskal tzaleak, lan handu lan jerryan du beretokia baina elkegarai. Voilà, hoy en Etako, be gente que uh, hartuko di ala Union Stoienne a la Haitia en maulen hoy, be harda, bat, eh. etan, da kanbiamen bate. Eta beabeko bihietan eztabaida bizian dira momentu honetan abertsaleak. Jean-Claude Diarten Bayona Berde del Karkideak solasaldiek abiatu ditu azte ondarrean beste eskerrekon bi partituekin batera aliantza baten egiteko. Eztabaida beroak dira, etxetoren alde egin edo etxegaraeri bidea erreztu. Biarritzen berriz, jismoogenen zerrenda bertzaaleko kideek, Gilon baguk eta Natali Motzerkin batera alienza bat osatu, edo bakarrik preentatatzeat deliberatu beharko dute aste ontan, Maiderra arrostegi eskuindarra favoritu delarik auzapez izaiteko.